I radion avlöser succéerna varandra. Sigge Fyrste inte bara i frukostklubben- utan också i speldosan. Och här dyker oväntade artister upp. För en tio år sedan skulle jag tro att det var- så var det ett gäng ungdomar som i radio, på film och i folkparker- beredde oss mycket och stor glädje. En del av dem fortsatte på den väg de hade börjat trampa upp- och en del vandrade åt andra håll. Men idag har vi lyckats samla de flesta- av de som var med från början och jag tror att ni känner igen dem när ni hör det här Tyst. Den som inte tyst åker ut det vet ni. Mina damer, mina grabbar, hjärtligt välkomna till kvällens övningar. Vårt gäng, ungdomarna från söder i Stockholm som har underhållit oss i mer än tio år och fortfarande håller igång. Men det är det festligt. Ja, det är det. När kvittrar. Ja, det är det. Någon kan du slänga. Ja, det kan jag. Tanta där du, du, du dam, tam, tam. Nu, ja, det har ni till detta basset. Ja, det har ni. It tax for it Tack Alice, paps, Maj, Britt, Bibbe, Åke, Kajan, bulldan, Lillan, Elepp och Affe. Vi passar också på att tacka för oss i spel och återkommer nästa lördag. I speldosan kan man också höra ungdomsserien Mästerdetektiven Blomqvist av Astrid Lindgren. Och signaturmelodin spelas av Varitéorkestern under Tore Erlings ledning där ju alla sjunger med. Nyheten inom modevärlden i år är att man kan använda blus och skol även till kvällsbruk. De år lanserar en kort bolerojacka till eftermiddagsbruk och midjan är hårt svängd, Kjolen slutar på vaden och är ofta smal, men aftenens korta dansklänning sväller ut i många lager av tyll och påfågelsblått i höstens färg.